Капітан, але на майорській посаді. Вважай майор, лише погони перешити. Де ти ще зустрічала майора жениха, щоб жодного разу не одружувався, голубко? Не спіши мене списувати. Я ніжний, як пух кульбаби. Моторош не це Григорієве залицяння, Серед стоганів хворих, митушняве лікарів, крику і плачу під вікнами лікарні. Він хотів ще щось сказати, але знову підступилася нудота, і Олеся кинулася до мішка. Але руки її не слухалися, не встигла. Ейфорія. У початковій стадії. Під крапельницю. Швидше, бо потім не упораємося з ним – наказала лікарка з грубим майже чоловічим лицем і з ріденьким волосічком на верхній губі. «Нікуди я не піду. Така красива дівчина, а мене чомусь забирають від неї». Григорій хотів скорчити залицяльницьке блаженство на лиці, але вийшла якась холодна печальна гримаса. В адміністративному будинку, де розмістилася міська влада, двері розчинено навстіж і підперто дерев'яним клинцем. З вікон валує цигарковий дим. Навіть крізь сиру, пилину, світанку видно, що дим. З хвікон. вікон. Жарко. На Майдані біля клумби з тюльпанами збираються любителі ранкового бігу. З Майдану до лісу там інтенсивні вправи. І знову до Майдану. Ще сонні, байдужі до всього навколишнього, чорт бив хопив цю біганину. Але що вдієш, треба, кажуть, продовжує життя. Значить, треба кудись бігти. Тільки чому це не спить міська влада? Чому метушаться там люди? Чому з розчинених вікон лунають голоси? «Державний транспорт заправляйте без талонів!» За відомістю заправляйте. Бюрократичні формальності сьогодні прирівнюються до саботажу. Я не маю часу вас слухати. Виконуйте. Я усе завізую. Зустрінемося, якщо залишимося живі. Заправляйте. Сандружинники підуть по квартирах з пігулками. А це не викличе паніки? Ні, я мушу порадитись з хазяїном. А він зараз зайнятий, у нього генерал з Москви. «Зробиш самочинно?» «Тоді я з тобою не розмовляв. Ти мені не дзвонив». «Не знаю. Я цього питання не вирішую. Через якийсь час приступить до роботи комісія? Вже прибув заступник Союзного Міністерства Енергетики». «Олександрю Юрійовичу, у вас сурочка висіпалася?» «Торгуйте! Витрусіть всі дефіцити і торгуйте!» Вивезіть в парк шашличну, пиво, морозиво. Це розпорядження шефа. Та зараз не недописанини. Діють усні розпорядження, виконуй. Яка радіаційна обстановка в місті? Це порожні слова. Генерал вимагає точних даних. Йосипе Кузьмачу. Радіаційної карти районів міста. Ви знаєте, чим це загрожує? У вас не вистачає дозиметристів? А я вас тиждень тому просив влаштувати одну людину. Ви сказали жодної вакансії. Тепер, мабуть, і директорська буде вільна. Генерал виїздить на станцію. Полк радіаційної розвідки уже під Івангородом. Мене це не цікавить, Йосипе Кузьмичу. Усе викладете у пояснювальні для компетентних органів. «Перекрити північну дорогу!» Міліцейські підрозділи вже прибувають. «Ви ж знаєте, що першим драпатиме сміття. Коли буря, воно піднімається перше. Скільки вже поступило? Сто сім? Пали вода? Помер в реанімації? Володю, московські лікарі вже вилетіли. Ще трішки протримайся». Левченко крутиться тут, ближче до начальства. Зате не заважає тобі. Хай хтось вивисить з списки, бо зараз кинуться родичі, дружини. Протримайся, дорогий. Хоч би хтось чаю заварив. Горло пересохло. Дай сигарету. Хоча й покинув рік тому цю нечисть. А що, у вас на чолі написано, що ви з міністерства? Машини в мене немає все одно. Ну, вибачте. Але машини не маю. Віддав генералові. Потрібен час, щоб ми збагнули, що сталося. Чижов просто відбріхується. Спрацювало те, що накопичувалося багато років і досягло критичної маси. Винні ми всі. Бо мовчали, бо вважали, що якось обійдеться, що атом уже... Принуровився до нас, що він підлягає нашим постановам рішенням як слухняний чиновничок, сіренький виконавець. Та годі вже треба діяти, а не філософствувати Сергію. Занадто довго ми діяли, не думаючи, Михайле. Вертольотчики прибули, але хто буде вантажити пісок? Хто? Добре. От хай будівельники й займуться. На пляжі піску вистачить. Де взяти мішки? Ши з тієї матерії, на якій мав писати гасла. Вони вже не потрібні. У мене самого троє маленьких дітей, і батьки на свята приїхали, а я не знаю, коли додому траплю. Що ж, цього і слід було чекати. Сьогодні це треба розцінювати як дезертирство. Бери всю відповідальність на себе. Від блоку В пожежники відсікли вогонь. Четвертий блок не керований, іде відкритий розпад. На жаль, не готовий ніхто. Колона машин, навантажених солдатами і міліціонерами, в'їздить на Майдан. І ревіння моторів поглинуло голоси в адміністративному будинку, з якого вийшов міліцейський генерал у розтебнутому кителі і кашкеті зі збитим на бік козирком. Дарчин Степан довго знесилено проривається крізь очамріння, чіпляється очима за зелений плафон під стелею, за сервант з чарками келихами, за вишитого даркою задерикуватого павича на стіні, нарешті за тумбочку з графином. Удома. Єдрі його корінь. Удома. Дай Боже здоров'я тому, хто придумав квас. Він врятує людство в досвіта, а під обід воно здатне щось і само придумати. Крекче, поохкує, шкребе себе попід ребра,